Спектакль Прокинувся в чудовому настрої За вікном спальні Святково синіло небо Дорога стелилась День обіцявся соняшний Ксеня м'яка, тепла Сонно обійняла Поцілувала в щеку «Люби, і ти не гнівайся, Що не їду з тобою до Мрина?» «Ні, кохана, коли я на тебе гнівався?» «Я так мріяла побувати на прем'єрі але це несподівана телеграма. Розігрій м'ясо. Там воно в холодильнику. Я ще трішечки подрімаю, любий. До Ксенії привітає подруга з Москви. А може друг? У жінок її віку раптом пробуджується апетит до життя. Перші дні бабенголіта. літа. Перечуття осені. Хай пограється. Скільки того віку? Він давно вже не ревнував аби й йому вибачали маленькі грішки. Серйозних гріхів він і сам собі не дозволить. У наш час залишати сорокарічну дружину, щоб одружитися на молодій, нерозумно. У наш час колись скільки можливостей для позашлюбних зв'язків. Сеню бачили в кав'ярні то з відомим співаком, то з якимось бороданем, не то лікарем, не то поетом, а може ні тим, ні тим. Ярослав ставився до знайомих своєї дружини іронічно поблажливо. Якось і він наразився з черговою шанувальницею таланту. Заманулося їй пообідати з Петруною в ресторані. Мусив вести до ресторану, хоч і не любив рекламу. Але роман тільки починався. На останніх днях роману він бував менш поступливий. Вдома попередив, що приїздить перекладачка. Мабуть, доведеться з нею повечеряти. Забезпечив тели про всяк випадок, якщо хтось із знайомих побачить і скаже Ксені. Вибрав ресторан «Прага» аж в Голосіїву. Мовляв, там подають оригінальні чеські страви. Але переступивши поріг ресторану, побачив дружину і Бороданя. Ксеня зробила радісне обличчя і покликала їх до свого столика. В чотирьох вони непогано провели вечір. Бородань і Ярослав Дуже вічливо розмовляли про літературу, жінки про моди й акторів. Сиділи допізно, потім взяли таксі і розвезли Бороданя й шанувальницю Ярославового таланту по домівках. Коли залишилися самі в машині, Ксені зіграла сценку ревності, Ярослав то оборонявся, то нападав, а все скінчилося палкими обіймами в постелі. Ярослав дотримувався думки, що позашлюбні зв'язки зміцнюють родину, хоч у писаннях своїх пристрасно засуджував легковажність. Звичайно, вільні родинні стосунки вимагають від чоловіка і дружини чимало артистизму або пільної гри. Щасливої дороги, Любий, Дякую, кохана! Після прем'єри я подзвоню. Коли підводився з ліжка... Ковдра відгорнулася, оголивши безформну рожевість ксениного тіла. Вона таки помітно розповніла за останні роки, хоч і влаштовує час від часу розвантажувальні аврали та морить себе фруктовими дієтами. Ярослав згадав струнке тіло Маргарити на Мринському пляжі місяць тому, коли їздив на репетицію. Майже гола, в бікіні, смужечка на грудях, і вузький трикутник навколо стегон. Ноги, майстерно вирізьблені колони, звідси до Таймира, як писав поет. Світлий пушок на засмаглім животі навколо попка. Поспіхом причинив двері спальні, щоб не розбурхати Ксеню. Раптом передумає і поїде з ним на прем'єру. Буде родинна іделія. Але не буде Маргарити. А що за прем'єра без Маргарити? Ця приваба сьогоднішнього свята, чи майже вся, в Маргариті. Жінки – вітаміни життя, квіти життя, активізатори життя. Але мусив ще раз заходити до спальні По бритву. Бритва німецька. Знаменита фірма «Браун». Ксені розплющила очі. Хоч і ступав навшпиньки. «Не захоплюся акторочками, любий». Ти знаєш, в тебе нема смаку. Я радитимусь з тобою, кохана, по телефону. Дзвони, любий. В цих питаннях законна дружина найкращий порадник. Не забувай, що у твоєму гаремі